Jag, heter Erik. jag, heter jag heter Och vi har en... <laughs> Erik. <laughs> <laughs> no, no, no. Nej det är Patrick. Nej det no. är Oscar. Har vi åt med hälsan? Rebecca. Var tog <laughs> jag fundera lite? En gång tidigare körnade Addicts. Det har en. Nej, Vad blir det i plural? Rebecca. Rebecca. Hej. Rebecca. eller Rebecki Rebecca. <laughs> <laughs> Rebecki Lot som säger det skulle vara ett smittleder. Har vi fler? fler Nej, vi har inte vi kommer, kommer inte fler Rebe få Rebecka Rebe idag. <laughs> Rebecka. Det är väl på finska. Rebecki Lot som du skulle kunna vara och säga söt smeknamn om någon säger <laughs> någon för tid <här> någon, någon säger Irlands gamla gubbe så kan du, du kan ju börja bra Irlands Jackie. Nej Rebecki. Rebecki. Ja. Så bra Irlandska kan jag inte men. Du kunde vi har ju vi som håller på i snöövningsöklagen. Uh, reparera en liten inspelning vi gjorde från KGB senast för det var så mycket ljud, mm. så han sitter och jobbar med det och då gjorde Oscar i, i, imiterade honom lite för Det var vad var jag sa för honom? För jag sa att han behövde källfilen för att kunna fixa det <laughs> Eric, kan uh... du source file. filen Kan du göra några reparer Millennium Falcon och the source file. Sars-filen? <laughs> <laughs> Varför han, han sa det? Ja <laughs> Okej, okay, fuck it. Uh, ska no, vi. no, Chewie, we? That one goes there. That mm. one goes there. Om <laughs> <laughs> <And> Liam least spelat spelar. Det är första Det är Det Ja. Ja. Jag jag så. Ja, det bra. Okej. Två som Liam. spelar. de Liam Liam är så spelar sig själv det var ganska få roller som Shoei skulle kunna passa till. Det här man inte skulle känna igen honom dem. Liksom. Well, det är man spelar andra pelts. Liksom. <laughs> Nej men äh, vet du vad? Han kan ju vara, vad heter han? han ja Alf. och sen äh, <laughs> Koojo. Ja ja just det. Ja, hunden, ja. Hunden. Eller varför inte, det? kom kommer en film som på engelska heter Harry and Hendersons som handlar om John Lithgow och Anson som hittar en, en bigfoot det låter väldigt festligt precis som John Lithgow skulle vilja ha Jag som, som man, man som, som på, jag på svenska är Harry och gänget <laughs> <här> eller något smäller ja eller nusmeller då fullfrest med Harry ja <här> <här> Så det, det skulle han kunna göra, men det som har inte gjort så många bigfoot Det kanske skulle bli en boom om han gjorde en. Ja. Det skulle liksom bli en serie. Det mm. är mm. John Lithgow och Peter May. Alltså. Vad gör Chewie nu? Liksom? Ja, well, det, det vet jag inte gör, för jag läste, det förra, jag läste det här en dag när jag blev väldigt upprörd. Jag, jag, jag, jag, jag, jag klagar lite på Facebook. Han tänker inte vara med. Va? Eller, nej, nej att, uh, i slutet på Star Wars är i episode 4, Chewie får ingen en medalj. Nej, det var det inte. Nej. Helt värdelöst. Vad, vad har han, han så... gjort då? Nej, ja, men han har hjälpt till. Han är co-pilot på någon snubbe som... Alltså, om I'm a comic relief. Inte bara det, men även special relief. Det är lite sant. Jag skulle kunna få en så här... Jag minns att ni i skolan i USA så när, man, när det fanns någon form av... Ja, jag, vet, jag kan inte komma på en bra exempel, men någon form av tävlingar och slag, det skulle vara, att alla fick någon form av en liten grej för man kände att jag var med. Det där är så löjligt. Tip, så här, man, så här, participation bara. Man, mm. Du det var där, jag vet du var. Ja, precis. Han kan få en sån. Han har någon färg en andra. <laughs> Röd Han får sin efteråt, när är klart. Den finaste medaljen som en wookie kan få. Ja. Det, det, det är inte okej, okay, jag tycker. Jag. Han är den enda som har fått en medalj. Du Nej, det och säger, säger best wookie <laughs> Det finns inget fler där. <laughs> Det är ju jävla kul äh, Belgiska fotbollsligan uh. har ju ett sånt där pris uh. Inte Bäst wookie, men uh. <laughs> Best black player Du har väl en snubbel Nej, det var ganska många Kom igen, det är Belgien <laughs> <laughs> All right. uh. nog, nog för hur mycket liksom, Vad de tycker om folk från kolonierna Visst, men, <laughs> men det är ändå Ett ganska, man säga men lite är bakom Land. Jo, Men jag tycker det är jävla kul att de har ett sånt pris Bara. Ja. Nej. bästa spelare Bästa svarta spelare Gäller det alla etniciteter? Eller? Nej, Nej. Ja, så Det kanske finns bästa gula spelare Nej. Bästa röda, bästa lila Alla färger, alla regnbåger i alla färger Hittills har ingen fått bästa lila spelare Det vi väntar, men vi har inte sitt lärde i det här Jag tror att vi slår nog först Men ska vi, vi har grejer vi ska prata om Som inte är det här egentligen ja. ja För jag vet inte när det var, men vi gjorde ett avsnitt för Nej, det var det? Det var precis i början va? Eh, det var ett tag sedan Och sen gjorde vi en uppföljare lite senare Nej, vi, vi har bara gjort en. Har bara en ja. Vi gjorde en av ett avsnitt som handlade om Jag tror vi om 9-11 JFK och månlandningen. Som vi döpte till uh, Conspiracy Gate <laughs> Såklart, eftersom Gates, man alltid måste gör det. Yes. Mm -hmm. Så nu är det här Conspiracy Gate, våld 2 Return uh, of the Conspiracy pr Gate jag tänkte, Precis, ja, alltså. <laughs> jag tänkte slänga en Inception ut alltså. Returns <laughs> Så Conspiracy Gate, våld 2 Inception <laughs> uh, Jag vet inte, vi har, vi har en ordning här uh, Vi har tre olika saker mm. Två och en halv olika saker ja, jag, jag hade tänkt prata lite om det här som är Roswell, 1947 ja. Men sen hörde jag lite om det och ja, jag, jag hittade ju vad det handlar om Men det finns inte så jättemycket att prata om Tyckte jag men sen, så, sen fick jag höra att du har skrivit en uppsats om Nej där det finns en uppsats. Inte nu ja, Det var länge sedan när Erik var liten Först <laughs> med en <mekan>, vecka <laughs> <laughs> men, det, men, det, det, ja, men det, det är ett väldigt intressant ämne Men jag tror att det, det finns mer saker Som man kan prata om kring det där Än bara en massa fakta För det finns inte så mycket well, Larry, men vill börja. Du har just, Det känns som man skulle kunna på något sätt koppla upp er två grejer mm. Så vill vi ska börja. jag har inte läst så mycket om just stor sjödjuret egentligen men det var det jag skulle prata om. Yes. Så satte jag igår så började jag läsa på en Bigfoot istället. Okej, okay, det funkar ju bra <laughs> så det blir väl det blir någon slags nästa Men eh stor det, det är ju den där stora sjöormen som sägs leva i Storsjön ju... Jag säger alltså, ja, jag har aldrig trott på det där. Nej, Nej. Ja, men det var ju tydligen fridlyst ända fram till 2006. Just när, när de kom fram till att de, man kunde inte styrka att den fanns. Nej. Så de tog bort den. Ja. <laughs> vad var det <laughs> de hittade då, då som styrkt att den? Nej, De hittade Jag tror att det var någon, person, det var jag, jag det var någon privatperson som ville få dispens för att skjuta den, eller jaga den. Ja. Och då kom de på att oj, det här var en konstig tidlysning. Och så, ja, så kom väl något någon myndighet och sa. Så, så tekniskt sett, om det är fritt fram att skjuta. För ja, djur, om den kanske. finns så får man göra vad man vill. Om du hittar den, så, ja. Så länge <laughs> so du inte plågar den, it. för det måste ju gå under djurplågarilagen. Du får inte ah, plåga no, den. Ja, men du får avrätta det. den. Jag vet inte hur det är med djurarter som man inte vet att de finns egentligen. Om de man ja. inte kanske inte räknas. <laughs> ja, men om, om, om, om, om, om, om, om, om man upptäcker att den finns då faller den ju automatiskt under den lagen. Så måste det vara. Ja, det är ju djur. Mm. Men jagar kan den för hon gör, Du får nog döda den om du... Mm. du, du om ingen annan det ser dig. Och äta den. För då finns ingen inte. Well, jag tänkte mer på om, om den, man inte vet om att den finns eller inte mm. så kan du ju plåga den så länge inte bättre för någon. Det är sant. Mm. Men, men det, är det, det finns ju sådana här myter av man lite varstans. Det finns ju Loch Ness-djuret och det finns någon drake någonstans i Ryssland. Egentligen det så får man... det fortfarande. Någon borde ta Loch Ness. Vi sitter ju här. Ja just det. Det gör vi. Ja. Men, men vi... det tror jag är en mycket modernare myt. Storsjödjursmyten, den är ju efter hundra år. Det yeah. tror jag. Ja, men den är väl också Jag och... tror inte det. Inte jag, jag tror att, alltså jag tror att skrev, må faktiskt. många djupa sjöar runt hela världen har ju monstermyter omkring sig mm. alltså för att det är, man inte kan se hela vägen ner liksom. det, är väl den, det är ett monster där mm. nere mm. Mm. Se, man, man, man, Det finns en massa bilder så att säga, på Loch Ness på djurk mm. som man på. Jag vet, man. men jag, jag hittade ingenting på sjöar Man hade ju satt ner kameror på botten där för något år sedan och då lyckades man ju fånga något men jag tyckte mest att det såg ut som en liten mask eller en... Det håll. är en och på det en snok eller någonting, jag vet inte, precis. <laughs> Zoomad. Åh, kommer ju alla storlekar. <laughs> den är elak, ja. vi lovar. Nej, men alltså, åh, ja, är det har haft det dumt att få se det. Jag har ju varit där på somrarna mycket. Har du gjort, Hur och... har du gjort för att kunna alltså, förverkliga en dröm? Har du gjort någonting aktivt utöver det du gjorde nu tittat nu? Tittat ut genom bilfusten. <laughs> jag har inte tittat på sjön. Åh, får vi göra sitt jobb. Liksom. Men är storsjön extra djup? Alltså, varför har inte vänen eller vett? Vä den. Jag vet inte på sådana här. Det är kanske att det är så bestbefolkad. Det är ganska ah, mystiskt runt Storsjön också Det är ju lite så att Sagan ska hoppa ah, Skog och fjäll Vi har hört att en kristin från Som är landställer uppe i Dalarna Påstår att de har någonting i Sidjan också Då ska ni se någon monster där Vi har, De ska minst han också ha ett Ja ah, ja, alla ska Annars kommer inte turister <laughs> Ja men det är de där för att Ska köra en Mälaror-djur Man undrar hur de för ökar Jag vet Om det en i Storsjön En i Luknäs Och så en i Ryssen liksom, Hur för ökar de sig? De kanske det De hoppar Nej, de kan inte se så ofta De kastar rom på varandra <laughs> Det är mycket, ja, det är, men det är det som är grej med Loch För där har du, det, det finns, det, de, om jag minns rätt, så kan man ta sig till havet därifrån. Det, det, det sitter ihop med havet. på Loch Näs? Ja, ja. Men en stor skön ju inte det. Alltså ska nej. ju inte få sitta ihop på havet. Nej, då är det <laughs> ingen skön. Då är nej, då nej, då det, <laughs> det. <laughs> <laughs> det. en fjord. <laughs> <laughs> ja, jag tror att det är en definition. Alltså, alltså Loch är ju en och Det är ju en fjord. Det är ju inte en skön. Okej, det ser det. Det är så kanske då. Ja, grafikhusgåva. <laughs> det betyder betyder det inte Loch själv. Nej, jag tror att det är liksom, ja, jag jag jag det som i fjordarna. Vad säger du samma som Lake? Det var. Ja, det kanske. Vad Lake? Var. Jag, man kanske inte drar samma, alltså det är engelska. Ja, det, det kanske har blivit. Jag men att jag kommit därifrån. Ja, men, just jag, jag vet inte. Ja, ja, det är så det tänker du nu förstå? Att Loch och Lake, det. Är... Så nu någon, någon talar du fel bara eller? Nej, men roligt. Utträdet brukar se ut lite sådär. Nej, men det är odjuret Alltså Det är namnet bara Antyder att det inte är bra Tänk om det är, är snö mm. Ja Eller den gör ingenting Alltså aktivt Då blir det bara Storsjödjuret Ja Den där bilden som finns på, <laughs> på Kan vara ja. så Alla djur <laughs> då, eh, Den ser lite ut som en Brachiosaurus här mig. Ja är elefanten Nej nej nej Det är en Brachiosaurus ja, men, nej, nej, Det är ju Det är ju den där som kommer upp I Jurassic Park Och nyser på dem i trädet Jo, jo Men det är ju en elefantsnadel Ja, det är det. Ja. Ja. Men alltså, jag tror det att men... det är för, <laughs> för det man påstår att det, det är bara någon sån som är kvar sen liksom, den sördare tiden. Jag hörde att, att man tror att det är, var någon cirkus som höll vid den där sjön. vi Låknäs så att man hade elefanter som badade och att folk såg de där elefanthuvna sticka upp mm, ja men det är precis. Det är, man tror att bilden är elefanthuv och elefantsnobel. Ja, just det. Så att det är liksom... Ja, ah, kolla. Ett odjur. Ta, upp, ta en bild. Men finns det ju där, för jag menar, det är ju... Man tänker nu för tiden att det borde dyka upp hur många bilder som helst på den man tänker mm. alla har en kamera med sig mm. Det är det som är trist, det gör det ju svårt att tro på de här bitarna Ja, verkligen. Att, man, har ju, man har ju verkligen förmågan att ta reda på saker nu mm. på ett helt annat sätt. Ja, men också så här, det är det, man kan inte lite inte liksom säga det är så lätt att fixa med också. Ja, ja, men precis ja, Det, är men det här, ja. måste men, man verkligen... men det där måste vara intressant om, om alla så Djupa sjöar har, eller alla stora sjöar har någonting måste. Har inte Aralsjön haft något? Säkert. För den måste ja, den man ju snart kunna ju se bevis för att Ravsjön håller ju på att försvinna helt och hållet Stalin bestämde sig för att han skulle leka gud lite igen Och nu finns knappt där Ravsjön ja, ja. Och om det fanns något där så borde man ju snart kunna hitta den Ligger nästan någonstans ja. Sola det, det, är det är inte sola, det heter <följ> <följ> Röttnare det, det, det finns ju bilder från japoniska fiskarskepp som hade för länge sedan som har... <laughs> <Nej>. <laughs> som hade liksom hittat vad som ser ut som en sån här hur man antar like, vad när såg ut skulle se ut. Mm. Mm. De här liksom fångar. Som har tvungit att slänga tillbaks för den luktade så gillan. Ja, men det är såhär förutnade... Så ja, men det är de förutnade döda delar av Jörn. Men de har ju fått... Det är ju det de här stora bläckfiskarna har gjort. Jag Det är så så de var väl länge man inte. Man hade sett någon ja, nej. Jag tror att de fortfarande inte har sett någon helt levande. De har bara fått upp. Eller de har sett mindre. De luktade för illa. De luktar det ännu värre när de lever. Men det är ju de byggde också. Att han luktar illa. Det är, alltså, det här måste ju vara någon trapper eller lumberjack som bor i skogen. Det ser ut Jag inte vara trött. det här är vargsyndromet att man ja, har ålderveragruppen. Ja. <laughs> men ni är ju del Sjukan. Men då måste det måste vara samma sak som varför Joe inte fick en medalj för han ja, ändå fick Han stå där. Han där. Och ändå där. låser han in sig i en konservburk med honom och åker ut i rymden. Det yes, så. Mm. Well, jag vet inte. Chej borde få ta medalj ja, nej, Men han fick Mexiko? Jag kanske bara han kanske ja. inte kan prata, det är kanske bara en solo som tror det Och alla andra bara spelar med liksom <laughs> Nej men eh, Luke förstår jag honom Ja han tycker du P också Lando ja, just det, också ja, just det, Lando. Då. Fast Lando är köpte med mexikanen Han <laughs> <laughs> outsourcer <laughs> <laughs> <laughs> Fast de är ju på planeten där också När alla pratar sådär <laughs> Ja men det, det We don't talk about it Ja, <laughs> ja, det ja den håller du Nej. Ja, det Special. Nej det är trean Trean när de är på när jag hänger med cigaretta och eller hade en balanspolare. Ja mm. ja. När man fest när man festar. Det var vad Alla luktar så det gör. Han. Alla luktar det är luktar. Men Jocke. måste ju lukta. Ja, Hur? Man han är jävla han... äcklig. Liksom. Det är inte så stor va? 900 år. Ja, old man's manlighet. Om man är all. <laughs> Han, häng, han hänger ju inte, fast innan han flyttade till Hans jävla träsk så att, menar, han, ja, han är men Det sant. var ju därför han flyttade dit kanske ja, Det kan vara flera lyckta ja. <laughs> va, Vad va han säger där Stippa alla blickar Han säger någonting i stil hm, Chewbacca, miss you will I När han ska gå <laughs> Fuck him, vi ska prata om det här <laughs> Kanske han som börjar av hur, hur kom vi dit? Jag, jag jämförde Bigfoot med Chewie Just det, Bigfoot, så var det att han luktar illa <laughs> är Men vad, vad, vad, var för, vad var det för story? Ja, ja, så det svar. finns en massa stories Som folk som har påstått träffa på en sån Oftast typ så här att någon människa är ute och I skogen och typ ska Kampa lite bara Sasquatch kan han, kan ja. såna. Mm. Och typ att det kommer en sån Och släpper iväg honom bara. Så, eh, Det kan vara kul men <laughs> är det? Såna, Den här myten finns ju också att Vi har ju troll här liksom Och det finns yetin i, mm. i, i Malmö Vill du veta något det är en kul, cool dig? Vår nya mikrofon kommer heter heta yeti. Jag tror inte jag döpte den. Det är det märket, det är det modellen heter. Ha. Det finns en ö som heter Ni får döska yes. den när ni firar. Den, den, den, den är som en vit guilla här mm. allihopa. Nice. <laughs> är det en vit? Och nej, det är inte den. <laughs> är det, en Bigfoot? Den är väldigt stor. <laughs> ja, men det är, det är väl, man säger väl att Yeti och Bigfoot antagligen är samma sak. Ah, ja. Det är vintervarianten bara. Snart kan man Det finns stories som folk som blir i av Bigfoots. Vad säger den. de om att Har de överlevt? Eh, well, ja, nej, har nej. nej. <laughs> de var döda när man berättade om det. Det brukar vara så eh, eh, men jo men att eh, de blev lägsläpta till deras typ där de bor antar jag och så vet jag väl så gick saker i väg så då flydde människan bara men det luktade som fan bara. Mm. Men det är en stor pälsig sak, så päls överallt som inte duschar i sig. var, var det den som luktade eller luktade det dit de blev vägdragna för att jag kan också, tänka mig att det är också det säger. Ja. Om återknyta till Star Wars i Episod 5 så blir ju Luke attackerad av en jätte eller något sånt där och han drar ju till en grotta till sin lilla ah, där och där kan jag tänka mig att där luktar det nog ganska äckligt för det är oh. ju en massa ruttnande delar mm. ja, men förmodligen så, är det. Ja, men, sen, men sen, vi vet inte, vi gissar bara de det det Ja. och har man... inget kylskåp nej det har de inte, de har inte kommit så mycket. <går> det jag inte gete <går> det är därför de luktar, ja men jag får välja vart jag ska bli vägsläppad. Fast du har ju, det det ju en, ju en större där. chans att överleva om du blir i dragen av byggfoten i så fall. Men har ju han på Hoth också i sådana fall. Det är alltså. det är vi så precis. Ja, just det. Nej, get det så. De och... och kanske inte skulle dukta. De Skitsamma. För det. <laughs> <laughs> det här kommer inte hända tror jag. Men, um, man tror aldrig kommer hända innan det händer. Ja, precis. Mm. Man måste ju vara förberedd på... Mm. Preppers. Men, så att, men Loch Ness och Urit det vet jag inte hur det luktar. <laughs> Sjövatten, antingen. Antingen fisk i sig. Det blir lite glott. Sjövatten lutar sig allmäst. Var säg du inte vanilj luktar inte. <laughs> men hur, hur uh, du vill se där innan du dör? Ja, jag, jag vill väl inte annars se det när jag väl inte i alla fall. Innan du dör. Ja. Har, har du släppt den nu eller vill du fortfarande i fortsätta jobb? Det är klart jag vill se det, men jag, jag tror inte att det finns det längre. Ja. <skratt> <skratt> det vore intressant alltså hur, att se hur mycket jobb de faktiskt har gjort för att kolla upp de här sakerna. Det finns så kameror nu på Stockholms. Jo man gotta lite överallt så. Kommer det alla men alltså i svenska vatten brukar man inte se så mycket. Nej, det är ganska glömt. Det är nog bättre än zon där, och sånt där då kanske man kan se någonting. Alltså storhaj måste ju vara ganska gammal så att jag tror att den är smart nog att, att undvika kameran. Ja men kameran upp. Jag ser så chockad ut på väggen. <laughs> ja, det är som far djur som har effekt som fart kommer. Precis. Kanske Man bara oh. ja, oh, oh. ropar. det Jag den... tror att det är fart kommer. är så <laughs> bara stort så där man så för dem, gör mm. för det. Men det är därför det funkar att hålla den myten vid liv, för det är så himla stort och det, det finns nästan logiska förklaringar till varför man inte skulle kunna upptäcka ett sånt monster. Mm. Alltså en att det inte finns. Alltså, men det är inte som att det är, så Om den skulle para sig skulle det säkert finnas massa. Ja. Men det har inte gjort. Det, alltså, det, det måste ju vara så, så om, om om den ska ha överlevt så måste det i alla fall finnas två som ja. får två... Avkomma och sådant. Om du skulle fortsätta såhär... inavla sig framåt, framåt och framåt. Slut har du en jättekurkad monster. Var... För det är massa syskon nu, det bara. Ja, som gillar att köra liksom, stora bilar och volta med. Av ja, välter på kvältekurser. Ja. Varför hade du blivit en redneck i plötsligt? Han hade blivit en redneck i plötsligt. Ja, nu är vi inavlad som dinosaurier. inte det? Vi upptäckte vem som smyger upp på land och knuffar nu. Alltså <laughs> <laughs> på musik från Deliverance <laughs> <laughs> Vad är banjo uh, som uh, innehållskillen som spelar? <tryckan> Just ja, det, ja. Han med Chinese eyes. Ja, <laughs> Just det. Är en, det är en fin film. Mm. Um, Okej, okay, men ja men jag tycker det är lite kul med odjuret Det är så att det antings någonting dåligt på en gång Man säger odjuret Jag tycker att det är jättestörligt på skönhet med odjuret att Jag tycker att det är jätteskigt att vi jäller Bell som här till honom ja. Som odjuret ja. <laughs> Det var ju tur att inte var en slemme jävla, jävla sjöorm <laughs> <laughs> Ni måste ju bli i den där Står det verkligen i manusen? Och det bästa är att om du inte pussar på den här sjöormen så kommer den aldrig bli en människa. Ja, förmodligen så kan den i alla fall polera. Det är ju nice. Ja, det ja, har ju han en pool även. En pool? Det måste han ju ha, men annars är han en ha Ja, det luktar väldigt äckligt. I alla fall han kommer så alltså, jag tror inte han jag alltså. Att lukta att, det luktar Det luktar lukta inte vanilj heller. Men någonsin, man får, man får, de bad hon honom sen. Det gör det mig Att man får ju för på den tiden luktar du ingen speciellt illa mer så. Nej, nej. luktar det gott fram till för typ 30 år sedan Det är fortfarande ingen så där gott. Nej, men jag tycker så så alltså, det finns ingen så här, Han har inte sagt senare ojuruts. Sa, nej nej, hon bara väljer att kalla honom. För det. Han lägger sig vad han heter inte. Nej, ja, det är inte samma grej som, som. Inte jag man. längre. De kanske Good. Det är samma som att man kan någon dumskall Eller chockis Liksom de där i byn de... Det skulle lika den tjocka greven alltså, om han försöker få henne att se Den här fina sidan av sig själv Då skulle jag säga, såhär, tja förlåt jag heter Peter ja, Peter. Jag vet inte om de får reda på riktigt Han heter väl någon sån här prinsnamn, typ Sebastian Ja, heter oh, eller... Sebastian känns ja. den är The Beast, The beast. The beast. Prince Beast Jag vet, jag är ganska så här, Chosen för mitt namn nu. <laughs> <laughs> det är no, no, han är inte nåtting på B till typ Benjamin och så efternamn East. <laughs> Benjamin East, Prince, Prince East. <laughs> oh B. Men eh, jag får alltid större på oss. Jag kommer igen. Om man borde borde säkert ha Men nej, ska jag? Det är inte det ska vi ska skulle ha fått förvänta. Har du något mer där? Du känner att det väl? Nej. Det, det, det är fritt fram Men, och döda. stora sjöjurret ja, i alla fall. Det är det. det vi kommer fram till. Ska Patrik du... vill inte så gärna se ut längre, men han ville det när han var liten och ville dö. Jag döma. vill gärna se det. Men jag tror du det finns? Nej. Tror mm. du det finns? Mm, jag vet inte. Bara det... så då. Kanske inte just de två, men det finns säkert absolut saker i djupen som man inte riktigt känner till det tror jag. Men haven kan jag tänka mig att det finns lite... hur, mycket, hur, stor, hur stor andel av haven är utforskade. Mm. Det är typ ass... 1 ja alltså, Det är lite. är det man tror just i med Loch Ness sitter ihop med havet? De hänger ju där hela tiden. Precis. Så det kan ju vara hur många som är Det är bara när det är festival så de kommer dit liksom. det kommer Kanske är som Det är ålar. som, det är som, åker som åker ålar gass och Det Så havet tror jag det mot till Loch havet gör Även våra år. Alltså alla ålar Helt. det är ju långt va? alla ålar. Ja. Det är inte. tråkig dokumentärfilm. <laughs> alla <ålar. laughs> Oj, jag ska ja, Nej. avsnitt tretton nu. Och <laughs> uppdelar Varje avsnitt är i tre delar. Det är alltid med. var. <laughs> BBC minis. <BBC. laughs> Ja, det blir bra. Narrated by David Attenborough, <laughs> som pratar <på> svenska. <laughs> ja, men då blir det ju han äh, vinprovan. Och... Ja, uh, um, nej, jag ska David David klarar sig svenska. Jag skulle göra så här. Ja, han fixar det. Han fixar det. Nej, jag skulle vi åka till. Locket, för att jag vet jag inne med alltid typ att när jag var lite, alltså jag tror att jag slappade lite grann, men jag har alltid jag menar, för mig att jag tror det är stenar på att jag tror ändå att det finns någonting, kanske inte som du sa just där. Men jag tror kanske att det ibland har funnits där för att just det där sitter upp med havet de kan komma och gå som de vill. Eller? Ja, i så fall tror jag absolut på. Om, om det nu är så att det sitter i mm. då är... Men för jag, jag var alltid så här, okej, okay, typ så här tio år. Så, jag, jag, jag måste så dit för jag kommer vara den som legerande. <skratt> det kanske är därför ingen har hittat den för det är du jag, jag är the läsa. chosen one så ja, liksom kommer, jag, kommer jag, kommer jag då kommer jag hånga upp den och sen kommer den bli. <skratt> <skratt> Erik you <are skratt> den den bli the one? Ja, nej, men den dras sig till att den är ju inne på samma spår. Du är den som ska se sån när du kommer dit kommer den upp och bara, the chosen <skratt> för de någon som skjuter. Oh. Och, de kanske avmyter om mig i lagnäs och jag beror på mig rumor har sig det är så badet ok ska jag kalla det så det går då han ska avmytning men det är mer, mer bubbligt för det under vatten bubbligt <laughs> ok jag vet inte <laughs> ja, jag, tror de, jag tror att de pratar om mig jag ska läsa det massor av det vad kolla läget så. jag vill läsa den också skottland överhuvudtaget så. har du varit du var i skottland jag har inte men vet man har du varit vid lagnäs vi var aldrig. Det ni där för det kanske som där. Du, ja. du kanske är den som hade. Ja, det kanske var så. Är det fettisvatten? Eh, ja, alltså jag var väldigt mycket i Glasgow. Jag bodde lite här eh, där. mitt hem Men vi var liksom alltså, om man åker till städerna så är det ju det här drömlandskapet som man pratar mm, det är sån om. Highlander. Det är helt ja. sjukt. Det är liksom helt grönt och kulligt och... Det ser ut som en fairytale och allting. Mm. Men om man är i städerna, är ju... då är det inte så kul. <laughs> det finns mycket skäl, men det är mest skit. Liksom. <här det> skit> ja, men alltså, verkligen. Och det, man kan liksom inte tycka illa om det riktigt. Men det är, alltså, Glasgow är en stor industristad. Mm, jag har en kompis som var där. Som, han sa att det var väldigt mycket så här social misär. och folk ja, som, det det som levde i princip på godis och, och, så, och alkohol. Och sen skötte upp saker där man hade låd ja. Ja, typ alltså, som John McGregor. Ja men alltså det, Glasgow är ju skit i stad, alltså. ja. Edinburgh är ju mycket finare ju. Ja men det är ju jag skulle inte ha dit. Edinburgh eller Glasgow? Edinburgh. Alltså det ligger ju det är bara åka det bara åka med tåg in till. Men det är ju ja, en det, ja, det stämmer. Nej ja, men ändå där ska man. Kan man inte se? Det är kul att se skillnaden mellan de två städerna. Ja, Glasgow och sen, är ju mycket större. Alltså kommer jag det bästa jag, jag Edinburgh kanske jag börja med Loch Ness, för att när när jag väl upptäckt när, när jag har visat världen att han finns. Eller hon? Mm, den den finns. Så kommer jag... Är äh, det en av Deliverance-musiken? Låt <laughs> <Lät> så... Det är budget-musik, jag håller. Fuck, det här är Deliverance-musiken. Ja, men efter jag har varit den som har liksom visat att Loch Ness att, och Jöret finns mm -hmm. så kommer jag att bli hyllad som en hjälte. Och mm. då kommer jag inte betala för någonting hela tiden. Där. Folk har bjudit på allt. Haggis. Haggis Tack. öl. Haggis och kan man så mycket öl i Skottland. Oh. Okay. <laughs> <laughs> det, det, det, det hänger på på pubbarna kan man säga det, det där det, hänger. det, det där det är well, ja fast oh. 50 gånger mer oh, ja. det, det, menar, det, är, det är mycket alkoholkonsumtion vad kan jag tänka mig <laughs> Ska vi gå vidare till nästa? Mm. Jag hade bara tänkt när jag är förbefart Vi kommer kunna Ja, uppenbarligen mm. har Vi har blivit en, <laughs> en, en halvtimme på att Särskilt. prata om <laughs> prata om, <laughs> om, ja. om ett litet fenomen i Skottland ah, <clears throat> i den Skottland, vi pratar med oss om Jag <laughs> har <Jaha>, just det <laughs> till och med. Men men vad, ska, men, vad ska du prata om? Jag vill slänga chefen en där också mm. Mm. Roswell 1947 <skratt> <laughs> <laughs> yeah, yeah they can tell inception again. Okay. Inception? Ja, Roswell 1947. Eh, bara på raka arm så kan jag komma på tre tv-serier som handlar om det här. Ja. Så alltså det är... Men, ganska... bättre för dem som inte har någon som är sanning. Vad det... mm. är, var är det? Eh, det? Det var något som kraschade 1947 i Roswell i New Mexico, är det right? Inception. <laughs> <laughs> eh, och det, det är, Jag tror inte att det här är någon, något sammanträffande att det ligger väldigt nära en amerikansk flygvapenbas. Well... Ja, ja, ja. Giggiggiggigg. <här> <här> e, men i bra. alla fall, det, den officiella historien då är att det här var en väderballong som kraschade. Mm. E, men det tros inte på av alla. Det tros inte på alla flesta. Inklusive mig själv. E, det, det, det finns teorier om att det var något experimentellt flygplan som kom som en följd till Operation Paperclip. Det vill säga att amerikanerna hämtade en massa tyska vetenskapsmän i, i, i, i, i kvarvarande delar av Nazi-Tyskland efter andra världskriget. <klar> Sen finns det teorier om att det var i eh, själva verket ett, eh, ett UFO ja. som kraschade. Typerklubb. Ah. <laughs> Nej, Det är min personliga tur. Så Ja, ja och att det skulle funnits utomjordiska livsformer på det här flygplanet, tre stycken. Och att de blev tagna till RF-51 i Nevada. RF-51 ja, fanns inte. Okej, okay. men, uh, men det den flygbasen som. Ja, som sen blev Ja, ja den blev det efter 10. Ja, för 41, alltså, den ligger jag, jag tror att den um, well, Jag tror det alltid har varit lite ganska mycket aktivitet där i Nevada mm -hmm. Det finns någonting som heter Skinwalker Ranch mm -hmm. någon, Det här fanns mycket som jag, kan, mm. det, det, jag vet, det är också en typisk sån här sak Det finns väldigt mycket, fast det finns väldigt lite För man vet ju egentligen inte Man kommer inte in det längre Man kan inte ens liksom vara i närheten För man stoppas mm. ju men det händer väldigt mycket weird skit där. Det kan allt från man ser konstiga saker till ja inte inte aliens som springer runt så där utan mer så folk tror de såt spöken Nej men de sk de skulle i alla fall supposedly ha tagits dit och sen blivit uppkuttade och där. Alltså men, men, ja. Exakt. Och det insikerade. Ja. det kom faktiskt upp en en video i mitten av 90-talet 1995 tror jag. Yep. Om det här eh, som då visade well, den, den här Alien Autopsy som bandet då hette. Den visade sig vara fake. Eh, men han som släppte den sa att han hade rekonstruerat den. Yeah. utifrån att är... de, de här originalbilderna. Yeah. Det, det, det, det finns en, en film om det här som heter Alien Autopsy. Mm. Liksom. Det är en parodivan. Ja, det tycker snarare att det låter som ett band. <laughs> Alien <Yeah>. Autopsy. Jag <laughs> tänkte på Alien Antonius. <laughs> som kör Michael jackson covers. <laughs> Den är skit ja, bra. Den är bra, Men det är, det är inte skitbra. riktigt bra. Det har ingenting med det här, jag gör dock. <laughs> Nej, men um, den filmen handlar ju om att han får. den. Alltså, någon, jag minns inte vad han heter. Han har ett väldigt märkligt namn. Um, men um, han får den här filmen mm. uh, på gammal. Alltså, han blir, jag vet inte, någon kontakt har så här. Jag har någonting som du skulle ganska intresserad av. Du borde kolla på det här. Och det är ju någon där gammal, gammal alltså En sån här, jag äh, vet äh, han heter det? 800 meter Yes, han det ligger i en sån här härlig gammal Federalen, sån här rum så här filmrulle mm. Ja Så han kollar på det här och tycker att det här är helt Det där, där är så kul coolt, där, där, där måste vi äh, Ja, hur som har Sen det, Någonting händer och filmen typ förstörs Till viss mm. Och han har redan snackat med folk som vill köpa upp det här Och vill visa det där så han lite panik hur jag ska göra Så han, det han gör I den här filmen i filmen då så tar han ju och, uh, han, han skickar iväg filmen till någon som kan Eventuellt reparera den um, Men, det, men det, det var liksom väldigt osäkert Och uh, så han var tvungen att reenakta Hela grejen och liksom hitta folk som Allt möjligt Och det familjemedlem Allt möjligt skit för att kunna få det att funka mm. uh, Och de lyckas väl lura folk till viss nivå i början För jag minns, jag såg den sen dess första gången i USA Och um, Ja, alltså den är ju väldigt... Vä anledningen till att inte tror på versionen som filmen ähm, visar är i och med att det finns väldigt många människor som inte riktigt kunde lista ut hur det Hur man kan... Alltså att den, den är så tror att en vanlig människa skulle ju förmodligen inte kunna göra det mm. Stan Winston, han som står bakom... Äh, effekten i Jurassic Park och Aliens och alla där såg den och sa att ja, jag förstår inte jag vet inte hur de, har, hur de har lyckats göra det för det ser så verkligt ut. Mm -hmm. mm. Så jag tror inte någon jävla dude, dude från England med hjälp av hans familj kan slänga upp något som liksom, skulle liksom, få Stan Winston about, bara, what the fuck? Men mm. uh, Okej, okay, den här filmen mm. Alien det är det de någon slags based on a true story? Well, jo, grade, de påstår det är lite baserat på vad han själv mm. har sagt mm. Så okay. Sen i slutändan så, i filmen så kommer det fram att no. det kommer fram som de gjorde i verkligheten också att det var fake. Hur kom du fram till att det var fake? Jag minns inte hur det var, någon, jag tror någon som var inblandad jag menar, jag menar, Det var länge sedan jag såg filmen. Men i filmen Ja. Och sen det som hände sen är ju att um, well, I alla fall i filmen då Så är det så att Allt är alltid, alltid slut liksom, Alla, alltså, alltså, alla hatar honom Tycker han är så här, whatever. Mm. Och då får han ett samtal typ, säger, ah, men tja, är, Ja men jag, det är bla bla bla, bla. Ja den filmen uh, Jag skulle reparera, jag är klar med den nu Så kollar på den och då får de se det det filmen ser ut att man sitter och kollar på den Den riktiga då för Första gången Och det är det den påstår, den på, han påstår liksom Att det där faktiskt är den riktiga Well nej nej, utan att, nej. nej Men, att, men <laughs> hur så Det det, det är som är weird med det här är ju att Jag tror inte att själva, själva autopsenbiten biten är ju Det, det är fake. det är de det annan inte och med erkänt. Mm. Det var något annat till och som äh, i, samma, i, I samma film äh, som, som var liksom när de byts upp Föremål från knäppet och så vidare Ja, det är inte det det. var ganska intressant För jag tror att det var, det var ganska nyligen Såg att någonstans Något referat till något, något dokument från FBI Just från 1950 tror jag var Där det faktiskt var en beskrivning Av det här vad som fanns i det här skeppet och det är väl också ganska mycket spekulerat kring Om det är fake eller om det är på riktigt Men om det är på riktigt då är det ganska bald För den säger uttryckligen I princip att det här är Yes. Alltså jag vet inte hur not mycket any hur any cred man kan ge till folk som sysslar med sånt här. Men om man verkligen vill, vill täcka över någonting så är att gå ett steg för långt. Ett ganska smart drag. Att liksom släppa en film. om Det finns en film. Så här, släppa ut den på något sätt. Mm. För då blir hela grejen dömd som ploj. Mm. Om det kommer ut att den liksom är fejk. Då, yeah. då stänger vi allting. Så om en liten del av det är sant. Yes, exakt exactly. liksom, det, det, det, det är ju en eh, väldigt central del i propaganda överhuvudtaget. Mm. Ja, men Josef Goebbels var det var som var propagandeminister i Nasser Tyskland. Mm. Mm. Han formade någon gyllene regel att i varje lögn ska det finnas en kon av sanning. Mm. Ja, men det ska alltid finnas lite sanning för som man kan referera till yes. i efterhand. Att, men, det här är ju sant. Vad det jag skulle säga med äh, filmen då? Alltså själva originalbandet. Alltså mm. äh, för det som får mig att tro att vissa av filmen vissa av som de visas kanske är på riktigt det är just för att själva bandet eller själva filmen som det man äh, Den den fanns inte att köpa. Men den, just den modellen den har inte funnits att köpa ju, ju, sen typ 40-50. Det fanns en massa sådana saker som äh, som är väldigt det som att uh, vissa så alltså, här tider man använde i själva tapsen, och så men det här, det här måste det är, det är så mycket detaljer, så många detaljer som, mm, som jag tror, stämmer som stämmer en väldigt bra avräns med den tiden. Mm. Uh, och uh, men fan just filmen är inte riktigt så den är alltså, ja um, men så det får mig tror vissa av dem, vissa Tristan kanske när de bytte den är riktigt vad ja. um, men det det som är lite weird är ju det det som är, det som kanske smäller i själva hörsätena vilken den här fake eller den som där såna har tagits i videon Jag har sett delar då den Den är ju um... jag har inte sett det här med delar på faktiskt. Ja men det det är det är ju det är med när man jag köpte den på jag köpte den på VHS mm. mm. back in the day. Mm. Mm. Du köpt, eller du ja, köpte det här Alien återtagits mm. i filmen eller är det Nej nej det, det är själva videon Dokumentären ah, okay. mm. och uh, i den så får man se bland annat uh, det är det mer än han visar upp delar för bättre. Ja, det. Det, det är ingenting jättespringigt här har vi ju någonting som ser ut som någon mega super rymd laservapen det är, mer, det är, för det är mycket, den, den kraschar det så det är, allting sitt, ja. allting är ju allting i bitar bara. Um, och men um, jo, vad ska jag säga uh, b -b -b ja uh, i själva autopsen, det som var lite som jag tror började göra att folk ifrågasatte dem väldigt mycket var där måste vara den ganska stor grej. Eller den här uh, Alltså, om jag nu tror det har hänt. Alltså att det krasch det krävs att. Det är uh, ja, de med själva kraschen. Och de ska köra en autopsie på de här som fanns i skeppet ja. Den autopsy Och jag tror ändå det har hänt faktiskt. Men det, det måste vara en ganska. stor grej. Mm. Varför är det bara två pers och ingen som verkar sitta och kolla på när det är en men det är väl aldrig mer än två pers som är med och kuttar upp det. Nej, den. men Just jag, den sitter väl som well, bitvis, det, Men inte är inte typ ett litet alltså, det lite rum som ja. ja. Men det har nog varit mer. Ja, vänta. Ja, det, det, det, det, det har jag inget problem med att. Mm. Tänk mig att det, det får inte vara för många I en kropp när man ja. håller på att obducera. Nej, men det uh, vet inte, jag Jag tror ändå hade det har varit några fler. Gjort ja, men det kanske är det, men de kan stå bakom den här för kommer det kanske är så här. Ja, det kan vara så. Det kan Det kan vara så. Dussatorium, eller vad man kallar det. Jag det gillar vad de gjorde där ute i öknen och vad de skulle dit göra. när de well, Jag tror inte att de skulle dit egentligen. Bara mm. Mm. Mm. Ja. Mm. men Titanic skulle inte stanna där. Den stannar där. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Vad gör den på botten? Ja? <laughs> <laughs> finns det ingenting där ute? Alltså, vänta, det finns ingen pil här. <laughs> <laughs> Och det är kallt i det. Uh. Det <laughs> kan man dö. <laughs> <man dör. laughs> ja, är ni nöjda nu? Ja. Ja, James Cameron borde göra en två på det. <laughs> <laughs> Zombie, det finns ju en. <laughs> det är i trailerformat det finns väl en två nej. Nej, nej det är inte nej. Jag, James Cameron är bättre på att uppföljare han är på alltså, första filmen mm. tror man är två jag såg en dokumentär av honom om eh, man om Bismarck det är som vad kul cool den var mm -hmm. det är samma grej som Titanic bara att det är kärlekshistoria Bismarck är storheten ja, nej, nej båten Bismarck mm. ja ja jag bara så liksom Bismarck på Titanic <laughs> så tänk att han satte Jack med ja. butto Ja. Jag vill se den filmen. Hold mig tätare Otto. ska getting dark. Awesome. Nej, men. Ska in. Så Jag är för två hand. Jag Nej men, jag får. Ok men, jag vet inte. Jag tror att det har hänt eller Men jag tror också att. Ja, det är klart att någonting har hänt. För det, det var ju någonting som kraschade att man men det Det kan ju vara också deras egna flygplan som man har testkört. Liksom. Ja, det är det jag tror att det är. Mm. Nej. Nej, men jag tror om, ha, om man kollar på vad, liksom, vad Nazi-Tyskland håller på med att experimentera för flygplan under kriget, då tänker man så, oj, det här ser kul ut. <laughs> Det är, alltså, det är väldigt mycket fantastiska grejer Och sen så efter kriget så åkte ju många av de, Just de personerna som ja, Höll på att fram dem här till USA Och just det där området Som den kraschar i, det är där man prövar Ja och vänta, så om det är något man tjänar på Att hålla hemligt så är det just sådana förutsättningar Ja exakt, tekniska... och det, det, det är en fråga till det, det är jättetaktiskt för dem också Att ha på tro att det är någon, någonting ja, det är helt annat mm. än Det, det de på med. är ju vara riktigt. Ja. Jag minns att jag har en bok hem Av någon före detta general I, i, i USA som är mm. Uh, som Han uh, skriver om just Roswell och så vidare. Och Han avslöjar mm. allt det där. Och vad säger han då? På lampor så det är egentligen. Liksom. Mm. Um, och han kommer med en lista på en, en rad med saker som de lägger liksom reverse engineerar från det de hittade i Roswell. Mm. Mm. Mm. Vad, vad då får jag? Uh, CD-river, minns jag. Mm. Uh, mm -hmm. Lars-Guerrero-lag. Mm. Um, jag minns inte, jag tror det är Apple. Det skulle vara väldigt ja, Laser <laughs> är ju <laughs> grundbulten där då. Yeah. Ja. För den används i, till allt det där. Men vet du vad, jag kan. Uh, borde ha kollat upp det här innan. Men mm, jag men kan du kan ju länka dem på Facebook. så, sure, ja, så. They can, they can. Mm. Det kan kan. Det men det var några till saker mm. som var så här. Jaha, men, jag, jag, jag, jag, jag minns en, men det var den jag minns mest. För det när jag läste boken eller så boken. Det var det som påverkade mig just mest just då. Att se det var bra. Men ja. Jag tror att det finns någon studie om att Apple har ju 90 90% av deras skit har de ju på någon att fått via sånt här. Aliens. Yes. Men det är ju samma saker som alla andra säljer. Well, Bara lite är silverfodral. Exakt, <laughs> det är som är skiten. <laughs> så det är silverfodralen. Ja, <laughs> <snart>. det, <laughs> <laughs> det är inget annat. handen. Silverfodral och dyrare. <laughs> ja, <laughs> ah, det är priser. Mm. De har fått loggan prices från are, Aliens. <laughs> <laughs> alltså, I mean, är, our prices I mean, are not of <laughs> <worth. laughs> <laughs> <Our price laughs> <are> this world. Our prices are of this world. Om inte vissan hade varit första rymden så hade de här kunnat tro att de hade fått rymd Teknik och sånt där. Ja, ja fast det var ju ja. inte ryssarna som var först i rymden. Ja, Nej, var ju först med bemannade färder Ja, först för. med banden, men innan det så var det ju vilka då? Tyskarna, såklart. var det? Ja, mm. som skickade ut någonting. I Deras rymden, så... raketer. Ja, de var först i rymden. Alltså, hur visste de att de kom ändå till rymden? Ja, det var väl i deras beräkning. Om mm. vi, <laughs> vi proppar tillräckligt mycket med sprängämnen i den här och tänder på så, <laughs> så borde den komma till rymden. Okej, okay, den är borta. Och, den är och, om, och om den landar i London, då vet <laughs> vi, då har den varit i rymden. Eller så hade de varit en jävligt konstigt plack och sådana här. <laughs> ja, precis. <laughs> Upp och <på det> ner. <laughs> ja, vad, vad tror du? Jag, jag, jag kan berätta om det. det finns en massa, Jag måste berätta om Machete Killsen. Kan <laughs> vi <laughs> ta nästa avsnitt? <laughs> I ja, just det. Machete ja. Kills-avsnittet. Exakt. <laughs> <laughs> ja in, imorgon kan man bara så vi som säga Inception. Okej, även om mer med Roswell, Jag tror du eh, att alltså det det mesta sagt säger? Det finns för som sagt väl med att diskutera där om just där att vad det var om det var en utomjording och framförallt vilken liksom, impact det där har fått på eh, popkultur, och mm -hmm. sånt där. filmer och musik och Det är, det är en helt kult kring det ja, det, där, alltså... det där är ju i princip upphov till, till myten om öga 51. Yes. Och sen har vi ah. även avokacy de gjorde en skiva som heter ju just uh, abduction abducted heter det, tror jag. Men Loulton, Roswell 47. Det är coolt. Arkivex, så det här myten om att man blir bortförd, det fanns väl även innan. Det finns ju Det blev poppis på på 60-70-talet. Ja, men det har funnits sedan har funnits alltid fast det kan jag troll som har skört bort den och sånt där liksom. ja, ja, att, Men, det aldrig, att, att men att det någon har Att man har blivit kidnappad någon Det är ju ett mänskligt fenomen alltså. Nej men det är ju så alltså, ja, att det är ett syndrom till och med. Alltså, jag tror att de har liksom ett, ett, ett så här kliniskt uttryck för att man är helt övertygad om att Och förr i tiden var ju troll och sen blev aliens för att det är det som var man liksom Det är troll troll inte coolt. Och nu är det internet troll Ja. Som förbort. Som förbort. Oh, för får bort Att de blir bort för att de har ett internettråd De får inte bort det de, de, de skriver elaka kommentarer var, de Varför de inte in för, för, för, för bort. Good luck de får De hackar in dator Och hela tiden proxies. skrivas på meddelanden till den Och bara såhär, ja. tänker du verkligen skriva det där? Det är det dummaste jag har sett i hela mitt liv Jag hatar dig oh, Vilken fin näsa du har ja. Nej, nej, på riktigt. Är det en bild på och... dig? Åh, ja, oh, herregud. Ja. Jag förstår att du inte har några vänner. Takes me back. <laughs> <laughs> tidigare idag. Så <laughs> <laughs> tidigare idag. Nej. It takes no, me back then. before lunch. <laughs> Innan det var coolt att skriva elaka saker på internet. <laughs> Men du skrev elaka saker på internet. Jag skrev elaka saker på internet. Ah. Oh. Oh, oh, ja, vad <laughs> mysigt. <var>. Ja, <laughs> precis. <laughs> Men nu har vi... Uh, ska vi gå vidare till... Uh, till The Mother load. Ja, det är väl men, ja, men, vi, äh... det. Blir säkert. Ja, men de, de har ju lite med varandra att göra. Tack. Ja, det ska man kunna säga. Eller det är konspirationsteorierna. Ja, no... USAs konspirationsteorier. Våra konspirationsteorier... Ja. Interfacerar på... Ja. Vissa så kan okay, vi kan väl säga så här. Vi har löst. Inte för att vi kommer fram till någonting. Men vi har läst... Stod och hade läst löst näst. det gjorde du också som bonus. Ja, och sen var vi, alltså, well. vi sagt om vi tror på. Nej, men det Nej, ja, men vi har löst i alla fall. Ja. <laughs> det är lugnt. det, är, det är ja, vi Vi sa typ att vi trodde på. det. jag tror att jag tror alltså, no <laughs> no någonting händer är uppenbarligen. Det är väl ingen som förnekar det men. vill ju det är Det är väl lite som Det händer det är ingen sån på <laughs> alltså, Det är ju bara någon i någon källaren mm. någonstans utan hår Det är säkert bara en tidsfråga varit, för sig fem år. Äh, Som påstår att det inte är Men, Men äh, det finns ju teorier om det Alltså, det, det, det kommer jag alltid förneka, jag tycker förnekan är en roligare än om, om man kommer till så konspirationsteorifältet av människor som bara, för inte har hänt. Bara, vänta, vänta, det. Va? 9 nej, det hände inte. Jo, jag lovar. Eh, Okej. Okay. <laughs> det roliga är, det är kul när du säger att någonting har hänt, för att taglinen på den här Roswell-dokumentären, eller den här Edelman something happened in New Mexico in 1947 or did it <laughs> <laughs> no, they, they, they, they tagline it. every People. year every uh, second oh, something oh. happened <laughs> Ja, men med den logiken, something happened. That on that fateful And then reality happened. kan okay, man prata, vad, vad ska du prata om? Number stations. Som, som, som är så jävla coola. Alltså, det är lite roligt med number stations, för att när man börjar gå in på djupet med dem så är det liksom ändå hyfsat logiskt. Det finns ändå ganska logisk Vad är det Ja, berätta. Det är... Jag fick reda på Numbers Stages med om Fallout 3. Att det fanns radio, på de radiosessioner man har att man under vissa förutsättningar kan höra eh, sekvenser av tal. Där får jag bara ja. Där kan man ju för övrigt hitta t också. Ja. Ett råsspelt ja, ja, Ett råsspelt t, ett t ja. precis. Så de är ju verkligen får det. är vill på Patrik, Fallout, ja. det, det, det är ett spel. Ja, jo, men du vet. <laughs> <laughs> ja. uh, och då så kom det upp så här creepy pastas, som är liksom urban legends på internet. Så jag vet inte pastas. varför det heter creepy pastas, men det är. Det copy det. paste. Ja men jag tänkte att det var det men vad? Åh skit har Creepy copy det paste. Kopierat det och det är creepy. Då blir det creepy paste, creepy pasta. Fair Okej. Okay. Det, det, det var lättare. Det var lättare. Det är inte så att jag, jag kokar efter en kram på. <laughs> <restanen>. <laughs> <laughs> det är det också. <laughs> Ska vi det inte bli lite creepy pasta? <laughs> Det obehaglig pasta. Ja, det är en obehaglig pasta. Om att Det ska handla om att om man inte dödar en speciell karaktär i spelet så börjar man höra hans röst. Och så. och så började jag då kolla upp det för jag tyckte det var, oj det är ju creepy, vad är det här för någonting? Det är, det är läskig pasta. Så, men det, det är alltså kort, signaler som skickar kod av olika slag. Och då är det ofta sekvenser med nummer eller toner eller musik. eller eh, som har, Det har bekräftats att det används av olika intelligence communities. Liksom. Säkerhetstjänster av olika slag. För att eh, skicka meddelanden till spioner i fält. Så att de, de ska få reda på vad de ska göra och orders och sånt där. Och då har de jättekomplicerade... De här numren så får man liksom in dem och så skriver man ner dem och så har man dem mot en så här one time pad som gäller en gång med siffror på så man, och då tar man det här har olika länder olika system för man tar siffror man fick och så tar man sin one time pad och så lägger man ihop dem eller drar ifrån dem från varandra då får man en siffra och sen har man ett liksom, en key till den som man då får ut från. Ganska tungt krypterat. Ja, det är, jävligt, det är jävligt svårt att lösa det. Och det går inte, det är det. Om man sitter och, ja, och lyssnar har en så, här, och precis, så är det helt omöjligt. Och då har det ju då hänt då att folk har fått in de här kortvågssignalerna även idag som ligger kvar från kalla kriget. Och... Det, det är väl inte bara att de ligger kvar utan de används. Ja, då, de används som nya också, men det mm. finns tydligen att, att de har liksom det finns stationer där det har sänts ut i lopar. Mm. Eller det finns ju teorier om det, men jag tror också att det finns vissa belägg för att det är så. att Det finns stationer där det har skickats ut Sen liksom med hela Berlinväggen. Berlinväggen? Kom där, muren. <laughs> Berlinväggen. Berlinvålen väggen. Berlinväggen väggen. Vad skiljer de väggen från? Men om Berlin har en officiell Facebook-sida. Så har hon en oval som vi ska riva. Teddy! Hur många i så fall du skulle få som var liksom I tear you down. Ja <hav> är ju en kvinna som gifte sig med Berlinmuren. Mm, no. Hon, hon, hon gifte sig också med ett staket. Oj, oh. oh. oh. oh. oh. lite triangeldrama där. Mm. Det är, tror jag måste göra. Får vi få in Berlinmuren? <hav> Berlinmurs staket. Jag det var lite så här, staketet, vad <hav> <Det> kan vi göra? Vi kan ju tala om Berlinmuren inte kommer att konfrontera den. I alla fall, ja. <laughs> Berlinväggen, när den föll. <laughs> Men det, ja, att, det, att det liksom fanns sådana här stationer kvar som ingen brydde sig om att, att på något sätt avveckla. Vad jag, för att, well, jag vi har hört så är lite så att man eh, kanske inte bara inte bryr sig om att göra det utan snarare de inte vill inte vill aktivt gå dit och fixa Precis, med det här, exakt. Att För att det går ju inte att hitta var de kommer ifrån för kortvågssradio yes. är så jävla svårt. Att jag, jag, jag minns när jag var i Dalarna för ett gäng år sedan och jag, jag, jag tänkte inte alls på vad det var då. Eller nu efter vad kan det vara nåt där. För det var någon äh, När jag var så här, konfirmationsledare på någon mm. chefs så det var ju den där så här läge, slag, ute där, där ute i Dalarna utanför Falun tror jag. Och det var någon någon, någon, någon steg på strågbara som var tyst i stort sett hela tiden Förutom Typ varannan eller var tredje dag Där den spelade typ någon jävla Beethovens Typ nionde i midi mm. Typ en en timme Oj, och, sen, och sen uh, var inte med Det var så hårt kul spela Vem orkar göra så här? Jag, jag hör kul. Så nu är det en turns out det var inte så lätt kul. Nej. <laughs> de hade du? De hade du jag. fick reda på det i den föreläsningen jag tittade på på YouTube, att de hade ofta så musik på, så att man visste att man hade tunat in på rätt, för det var svårt att veta om man, ja. liksom Okej okay, är det här min kanal eller någon annan ja. fiendes kanal? Just, det, var, det var någon ja. som jag läste om där. Det var någon rysk folk visa som mm, de hade låtat. Ja. Mm. Så, så, de, så de har hittat nu som bara varför är frisk folkmusik på den här kortvågsvatten. Vad fan i typ? Ja. Jag hörde att någon, någon det finns massor där borta men det någon det, det finns ju lite inspelningar med det här. Mm. Ja men det finns ganska mycket. Mm. Finns uh, I USA är det olagligt att att in en sån station. Va? Ja. Oh, vad? Vad dömas man då för? Amerikans beteende. jag vet inte ja, men, men de kan inte kolla upp det i alla fall så det är så Nej, det är som säger. så Oj, jag om om du går igen med det här registret så måste du komma förbi den. Vad <laughs> <Ja, laughs> händer om man ligger på 100,1? Och sen ska man till till 110. Men man stänger av radion och röksar. Mitt om henne ligger den förbjudna i stationen. Jag tror det är mest för att det är en sån hot. De ska kunna ta folk som lyssnar på den där för de är spioner. Det är väl, <laughs> de men grejen är såhär, i och med att hela grejen går ut på det går att, <laughs> Exakt, att det inte går att spåra. Så men det finns ju alltså man trodde ju att, att de här hade dött lite med kalla kriget att det var liksom, verkligen mer på att man använder då. Det är fortfarande väldigt effektivt. Men alltså. det är precis det är väldigt effektivt nu har ju folk in med internet och så det ja, finns får... de kan ju uppenbarligen visa sig. Se i princip allt som görs precis. Men det här är ju, liksom, det är, det är ju väldigt det är svårt att, det är, det är att, att hitta var nej, det Det är information som inte ligger kvar eller? Om man inte spelar in det ja, precis. Om det inte det ligger på en bandare i, nej. Ja. Det finns och sen finns det inte eller Då är det någonstans långt ut i mm. det rimden, det Ja, Och bara ligger och fladdrar Och sen kommer ja, det det. <laughs> <laughs> Egentligen så är det här Medlen till aliens Det well, finns alla teori, för Det finns det som teori mm. Att och det är att, det är ja, att det är precis att det är aliens och sen finns det även ja. någon teori om att spöken är spöken det, det är ju mm. den dumaste teori men jag tycker den är bättre än alltså, min farmor skulle ha spöken alltså, om det skulle vara avtryck så alltså är mm. alltså, ah, det är inte vetenskapligt att det skulle finnas okay. någon ah. sån som vi inte har kommit på en ja, det ja, för, ja alltså ja det, och och det, jag, är, det, jag, är, jag tror att det är snarare min farmor försöker typ säga ja ja att det att vi behöver veta något viktigt ett 13, 14 27 det, säga, det, det, det var så mycket jag stal för första jag tyckte, gången jag tycker att en, en, en, en som verkligen inte stämmer en teori om vad de här siffrorna refererade till som man efter man har hittat massa Nej, alltså, att det var typ är liksom att man svarar så här vilket kapitel vilken sida vilket ord det tyckte jag var kul känner Men det, till det är, en, det är ju ett sätt att det är ett kodsätt kod ja. känner ni till mothman äh, myterna mothman det är inte en superhjälte det här har vi pratat om förut. Nej, men jag känner inte. Jag vill gärna men... uh, Han är en snubbe som uh, eller, okay. det här är en grej som um, det finns en film som faktiskt. En Richard Curtis film som är helt okej att öppna. what? Ja. I can already tell you lying. inception <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej nah, men okej, jag minns inte mycket uh, rör sig om men anyway, det är en innan det är svårt att förklara, hon vet väl lite om vad det här kan tänkas sig vara. Utan det är en så så i vissa ställen så den förlängde virus dyker upp någon någon någon varelse som en som ganska lång sak med vingar som har röda ögon kan... I, i filmen alltså. Nej nej det här är Det är en urban Där, där är det som påstås så hänt. Mm. De, de de baserar på mig kanske. En mit, ja. ja. Uh, och han brukar eh just när filmen handlar ju då om ensnöbör som faktiskt uppträder göra en lite utredning kring vad det här kunde vara. Eller sig inte för fram någonting. Uh, men jag läser boken också. Det är ju, filmen är inte allt för långt ifrån Ja, det gör. De, de har inte liksom startat upp handlingen för att kunna få det häftigt ut. de har kört ganska långt. de har kört de har kört det ganska långt. startade upp ja. nämen Inception. de har, har yeah. inte men <laughs> i doktrineringen <är> här det <laughs> börjar <laughs> jag tänka att fuck det tror jag inte är bra. <laughs> men nej okej men alltså okay. de har inte sänt det i, i själva storyn eller vad han påstår i boken och filmen är ganska. Upptryckt. Så när uh, Martin han då så de han bygg namn inte på grund av någonting han, det var aldrig nej Martin utan det var ju <laughs> <laughs> en sån grej. The <laughs> identified <laughs> to to crime. Mother no get bad. I eat your apples. Overly fall off the tree. And your clothes too. <laughs> <laughs> uh, exakt så var det inte. Men <laughs> <laughs> Nej, men alltså, han fick det namnet bara från Sovjetunionen till Bad. Det kan heta Birdman antar jag. Men han men det är sexman man. Mm. Nej. Nej man kan inte samma, det är inte det som är viktigare. Det viktiga är att han brukar han brukar dyka upp på typ några ställen, eller flera ställen. Men så ser man alltså i teorin så här, han brukar dyka upp på ett ställe väldigt mycket, han brukar man brukar man brukar se honom och en försvinna. Så liksom, väldigt så, här, mm. så Slenderman. Exakt. Och sen Precis. och sen, <laughs> sen, i alla, alla städer uppfaller han har dykt upp på ett ställe under längre. Han brukar det brukar typ så att håller på kanske några månader. Och sen ibland så händer någonting. På det här stället som, som är in, alltså, Typ så här, en bror rasar, Eller tågspår Och har massa människor dör Det är alltid innan Någonting tragiskt händer Men han, han, han nämner aldrig Så mycket info Så att det här är inte för att kunna typ, så här, att kan, I och med att han inte ger mig info om vad som kommer hända Utan han bara dyker upp Jag Kanske bara vill vara där och tittar <laughs> Så Grejen går utbåten Jag hörde att du har Kistats upp här I heard you here. <laughs> <laughs> Nej, det, han dicker upp innan Ah, ja, okay. Och så liksom, och sen, sen hände det någonting så här. Hur långt innan du kan well, also, Det varierar men i det, jag tror det där fallet Som de pratade i de filmen Det är en bro i West Virginia faktiskt ähm, <laughs> som, ras, som, som rasar ähm, det är en massa människor som dog vad jag tror han höll på i kanske halvår där. Och det är i stort sett bara för om man nu tror på det här, Så är det ju ähm, Någon form av äh, det är inte alls för lika liksom en till. för att han det är inte verkligen mest för att han tycker det är kul att skrämma folk eller jävla aspår hela dagen mm. man, man, man får ingen de, de, de får ingen info vad som kommer att hända det är bara han tycker det. och i något tillfället han faktiskt pratar med vad, den där killen eller den där varken då i, i, i telefon från eh, Mothman ja eller nånsin ja, Mossman kan prata så alltså. ja, han kan prata ja. uh, han går under namnet Indrid Cold och han som skrev boken eh, var jag vet, ganska inblandad i filmen så att den rösten man har i filmen ska till och med vara ganska nära det låter som någon typisk eller mekanisk röst mm. um, Så det här var något som författaren var med Ja, det är en wow. och, och, och, och, och, och det han påstår och Rommatman dyker upp lite här där och framförallt dyker han upp så var inte där för att det kommer hända något mm. i strömmet uh, Det är väl klart eller någon uh, uh, han, prat, han intervjuade någon snabb i, i filmen, filmens gång i de boken också, som, uh, som har träffat på den här bara sedan innan också. Vid också någonting jättejobbigt hände. Jag visste inte vad det var, men det var någonting i stil med. Alltså någonting som uppenbarligen inte han orsakat själv, utan någonting som, hade, som hände bara. Mm. Mm. Och uh, just det, det är ingen gud, det är ingen som Xiamen säger: Väp till. Ett, alltså, som, som är, det är ingen sånt, det är ängel, ingen sån bullshit utan det är typ så här: man får tänka, men han jämför det med. Säg att man är mitt i stan och det står en kille Högt uppe på någon hus och äh, tvättar Massa fönster Han har väldigt bra utsikt, så han ser saker som kommer komma på ganska långt avstånd Det betyder inte att han liksom, har mer makt än någon som är lite längre ner Det är bara att han ser bättre, han har bättre utsikt bara. Mm. Det är så man förklarade Det är så han förklarade den här killen Han, han är synsk well, han, han vet saker, ja. Mm. Ja, han tycker uppenbarligen kul Men i alla fall, vissa tror det är något med också Med tanke på rösten mm. Rösterna. Fast det är också sån här. Mm. Nej mm. Ja, jag, jag vet inte om jag tror på det alls. Jag menar, även om det är så här. När jag, när jag hör sånt, om jag tänker att någon har skrivit en, en historia om en, om en upplevelse som är så. Så tänker jag på en gång, okej okay, han hade en psykos och ja. det här hände. Alltså så, för att det händer. Det händer. Folk har träffat hur många som helst så psykos. Ja, liksom, Mottman eller? Ja, alltså han som skrev den här boken. Ja. Han, han, han var ju med om det här. Mm. Så. Men det hände inte. Men det hände inte för någon annan. Men för honom hände det här. Och jag menar, då är det fortfarande jävligt coolt alltså att skriva en bok. Alltså jag tänker jag, jag kommer jag, jag får på minna Mm. Den. mm. Ja, det när jag sen borde ja alltså, se filmen eller läsa boken det är exakt samma sak ja, förut ja. men, uh, men det är fallet så, i alla fall så jävligt spännande. Det är ju Det är ganska många som hade sett där lilla mm. night concert så. Ja, men vad fan? Det, det är coola det finns inga bilder på dem. Har aldrig fångat så bild. Mm. mm. Men uh, ja, som Thunderbird. Han var som, ser ut som en vanlig människa Nej, nej, utan han ser, uh, jag kan visa en bild, eller Nej, bild. han var just det, han var ju är, är det blandning mellan en man och en man? Alltså, han ser ut som, uh, som man har beskrivit som någon riter av honom. Liksom. Mm. Han, det finns i denna stad. Det finns en staty av honom verkligen. Oh, okay. Det finns på riktigt. Alltså. Ah. Hur, hur gammal oh, yeah, är den ja, han? Det här är. Det här är ganska gammal tror jag. jag. tror det här måste vara. Jag tror boken och filmen utspelar sig på typ så. Här, All minst, alltså kanske 60-70 ja, det, det är ändå ganska nytt För jag, för jag tänker mm. att de, alla de här myterna Som man har vuxit upp med liksom, och De här gamla klassiska myter så typ mm. och, mm. och ja, det som är där folkhistoria Ja precis, det har börjat komma så jävla mycket Nya sådana mm. i och med Informationssamhället, det är ju tycker jag. Det är, det är en helt ny mytologi Som håller på att bygga här mm. ja. och En av myterna är ju också att uh, Vissa har, och jag, jag vet inte, jag tror på det här Det är kanske är något mer folk har sagt efter Att han hände att börja att få fissa oss på så och se något liknande i Genovel. Mm. Mm. För det, det är typiskt... en typ av så. Inte man... efter då? Inte efter nej. Men uh, nej han han har inte. Där. <laughs> <laughs> Men han han är ja det var mathmen begångt. Det man ser ut så att han skulle tycka att ganska lång, typ väldigt sånt typ så, så fler meter lång. Det är som man där det är på. Ja, och, sen, så. Och, sen, och sen liksom lysande ögon av vingar Det finns en, en äh, Jag håller på med ett spel som heter Ingress Som är lite roligt ihop med den här med Foliehatten ja. som är ett mobilspel Men då så tar man över portaler Som folk har satt ut i stan Så liksom det är fysiskt spel här på äh, då, fin, det, då lärde jag mig att det finns ett staty I Lilleholmen där jag går av varje dag När jag slutar skolan som är, som någon har döpt portalen portalen till den mothman vilket jag tycker och det är verkligen det är en stor staty med en människa med liksom malvingar Var de någonstans? Den är om man går av tvärbanan vid Liljeholmen den här liksom tundermannen här så det är här stor staty Ja, alltså. den är skitcool. Jag hade typ inte sett det. den om jag inte visste att det var portalen. Men men det ja. Det är spännande. Men jag ska man, visa staty den är staty sen den är den är det är coolt att för jag tror att uh, han var ju där så mycket Så att folk... Mm. Det för... det uppenbarligen någonting, någonting mm. Alltså. Mm. Han, I värsta fall så var det Någon dude i en flugkostym Som var där Han, precis, det kan ju han försökte att köra igång en superhjält karriär <laughs> Han, <laughs> han karriär. Bara, valde mal Han kan eh. kanske bara var överallt även där inte <laughs> ja, Någon kilometer med flugkostym åker kring <laughs> över jorden Och sen så ibland så har det smält där. Han var <laughs> <ba, "Yes>, gäst, <laughs> någon såg mig <laughs> han, han, han försökte vara någon, någon superhjält Men han hade ganska begränsade resurser Så han kunde inte stoppa bron och rasa. Så han var skit för det han Så det, var det han som stod det dog ett halvår innan idag Jag måste kolla upp det Det kanske stod där med en slägga <laughs> <laughing> <laughs> För <Varför laughs> är jag smart. inte stodd? Det kanske man för Det kanske blir ett missförstånd Han egentligen ville hjälpa Men det är samma sak som de gör Batman har ju flera sådana här grejer De har inte någon skämt i Lee Harvey Oswald men <mennan> han är inte ens för att hjälpa också. Man har ganska dålig shot bara. Det är så här. När man står i sin alten, han står, <men>, han står att vinke. Hi Mr President. Och så bara. Oh my God. There's a guy in the grass in the Ull, trying to shoot the president. <laughs> I'll stop him. <laughs> <laughs> All right Lee, really get ready to become American hero. Och så det var familjerna. Ja ja. Det låter familj. Okej men number brister. Nej inte det men. Ja men han har löst någon eller var? Ja ah, nej det, det finns ju en som heter fast den heter nog som någon, en brittisk stad. För då har de att de spelar en, en melodi som mm. alltså, är en, som är jättekänd som är lätt att ta ja, in. Visst det, det är ju också här brittisk folkmusik. Det, det är alltid, ah, folk, det är alltid folkvis så alltså, det finns en, kan, jag kan spela upp det där i stan. Ja, jag har lyssnat på den. Det ah. finns jättemånga så jag har lyssnat på. Jag satt, stycken, det det finns ju på alla möjliga språk. Det finns kinesiska, det finns på, på spanska och, det ja, så... och no, ja och då så, så... <laughs> <laughs> är så glad man på jag, jag, jag, jag satt och lyssnade på den med det känns för en vecka sedan, ja. ungefär eh, klockan fyra på natten. Och sånt där. Jag har brytt en frikig. Och sen skulle jag gå borta. Jag vet inte jag pratade om det här förra, <laughs> förra veckan. Ni är mycket medvetna om att jag gjorde Jag gick och ställde mig framför stegen. Precis, då kommer jag tänka på, ah fuck svarta madame, ja. Och sen så tar man upp ett glas och man bara och nej, annan i glaset och sen så nej, jag men, jag hört. men svarta är det madame var det? jag skitad för när jag var liten ja, var Och sen liksom. stod jag och kollade i spegeln och Jag klarade inte av att stå kvar där nej, nej, Så ja. jag gick, var tvungen att gå till ett annat rum Så kunde jag inte somna för typ en, en, och en och en halv timme sen. Det, det, det var krulligt, så, really. Varför gör de det? Varför kändes de fortfarande då? Alltså, det, jag tror att det de finns det några det som är, är kvar Och sen finns, de använder dem i fortfarande precis som är välkända, finns de kvar? Vissa finns kvar för att Man kan inte lokalisera var de kommer ifrån så man kan inte stoppa sändningar då. Det är det som är så ah, det ligger någonstans någon yeah. ingen som kan bestämma vart den är någonstans och sänder. Det fanns ju någon så här... Det är inte skiva som man kan tänka ner som har... Såhär, samlat i liksom hela världen runt. Ja, skippa om man ska på en lång road trip. <givet> om man ska på en road trip, då kan man ju sätta på <givet> number <givet> stations Så bara bli <givet> <helt givet> sjukad när man är på vägen. <givet> jag förväntar mig att använt det lite mer i dubstep. Gud, här. jag ska hitta ja. ja. jo, eh, ja, ja, det motiv. Jo, det är, vad är det? Är, ja, fan vad det är. Den här kanalen, vad heter den? Radio lokal eller något sånt där ja. i Stockholm. Stockholm lokalradio, ja. den här radio, heter den. De har tre olika frekvenser. På FN-bandet Och en av dem så sände de eh, Amerikansk Såhär blues från 30-talet på En annan om de musik på mm. Och en av de här elektrolåtarna Där har de faktiskt, faktiskt de klippt in lite såhär nummer mm. här Och jag tänker att det, är det, det, kan, inte? det kan ju komma därifrån Alltså det finns ju två kanaler i Ryssland eller som är så här kända. Och ena är en sån här som var tyst i 25 år mm. Och mm. sen är jag plötsligt mm. börden köra liksom, En siffrakonvention som var tyst igen mm. Ja, yeah. Och sen mins en till Som jag som jag menar jag med mig. Mm, ja. Mm. Men uh, det här är lite creepy så att hoppar uh, playa den Och sen så klippa in den. Jag tror jag kan... att jag vet vilken det är. Det är en som är jättewarly Men det är det här är ganska flytigt. Okej, okej. O gud. Nej, nu går jag. <skratt> du tror det här har jag har gjort förut. <skratt> Det finns faktiskt en rysk, en till rysk förutom den som har legat tyst Förutom den här Förutom den menar jag, alltså, den eh, som, spelar, som jag tror spelar ryska nationalsånger Som också är så här, går i loop Det är lite kul cool. ja. mm. Fast jag, jag, är så här, jag är skiträdd för, eller liksom jag blir så här av bara det här prasslet som är när man liksom Static Static noise ja, och sen så är det liksom ja vi kan vi kan avrunda då, men inte nånterande mer med det vi har vi avrundar jag tänkte säga Vad är mer ja t shirtsna såna mm. verkar börjat Komma börja ut till folk nu den är big fankänsla ja jag vet den är snygg när det är nice jag känner mig väldigt glad Nu man ha till kavajtjänsten nästan. Det kan du. Ja. När du om de gifter det kan du ha den som <laughs> Jag inte. inte så när du så ändrar dig om du. Det är alla så. samhälle kan det, ja, jag kan ja, vi ursäkta men att jag tycker det. det kan det blir gött. Vi. Så jag, om, om så kan vi dyka upp i våra quick så blir det jättebra. Mm. Ja. Så att det är vi bokar in. Eh uh, apropå <laughs> dom så jag, vill... jag har bokat datum jag behöver bara någon info Jag kan dyka upp i <laughs> jag <köper det. laughs> Men jag tänkte så här, Det finns någon som beställde förra vändan nu, Och jag har några över Så att jag tror jag kan Överträd jag, jag, äh, jag tror alla som beställde Angång nummer två kan få sina nu också mm. Men jag tänkte att det roliga kommer att kommer bli skäggfesten Just det, tjöende eller tjöende Tjöende mm. November november yeah. uh, Så det, det finns fortfarande platser till det Om man vill dyka upp med det. Mm. det är bara nice. med, Vart mailar man då Kaskakastet gmail.com det, det gör man yes. Och uh, vad mer Jag vet inte om du har intresse Musikquiz på KGV på onsdag Som jag ska hålla i, om man tycker det är kul cool. Man kan vinna en flaska skumpa <laughs> Vadå för skumpa? Well, det vet jag inte det är det på <laughs> uh, Fan vad det är Är det Nej <laughs> <laughs> <Är> det är inte Jag vet inte um, Jag har inget mer som är viktigt just nu um, GameX-podden finns ute också Jag tror jag länkar den några gånger Så det är Lässta bra? Nej. Nej, det är bra. Tack. <laughs> det ska jag göra, såklart. Ja, det du ska. Uh, tack för att du vill vara med. Ja, tack för att du fick komma med. Vi får, vi får dra med dig fler gånger, det är Väldigt kul. Ja, uh, Okej. Okay. Mm. All right. Det har varit skräckligt. Jag heter Erik. Patrik. Oscar. Trebekne. No. Tack. Inception. Inception. Hej! Hej då. Hej då.